Marilyn Miller, A Holló. Sötét Lelkek, Második Rész Prológus A karácsony a kedvenc ünnepem, és nem csak azért, mert csillogó díszbe porul minden, vagy mert a falat ajándék vár minket, hanem azért is, mert együtt van az egész család. Papi és mami is elszokott jönni hozzánk, vagyis mi megyünk el értük. Emlékszem, tavaly azt mondták, nem jönnek, mert ők már túl öregek. Fárasztó nekik az út. Sírtam. Nagyon? Felhívtuk őket telefonon. Ahogy a mami és a papi meghallotta a sírásomat, azonnal meggondolták magukat, és eljöttek. Mert számomra velük együtt teljes a karácsony. Anya, apa, Valentina, papi, mami és persze én. A mami mindig hoz magával egy hatalmas kievi tortát. Az ő tortája a legkrémesebb és legfinomabb a világon. A papi pedig láttam már, ahogy becsempészi a fa alá az ajándékokat. Azt mondja, hogy fagyapó és húlányka hozzájuk dobják be az ajándékaikat, ők pedig elhozzák nekünk, mert bizony fagyapó nagyon messziről jön gyönyörű szép hófehér lovával, trojkával. Este hogy befejezzük a vacsorát, én is a húgom lefekszünk a falá fa és várunk. A szüleink azt mondják, hogy fagyapó és hóleányka nem fognak jönni, ha mi ott vagyunk. Pedig mi nagyon szeretnénk látni őket. Fagyapónak világos kék ruhája van, hosszú fehér göndör szakálla, hatalmas puttonya, abban hozza nekünk és persze más gyerekeknek az ajándékokat. Hóleánykának szintén gyönyörű szép kék ruhája van, ami úgy csillog, mintha arany lenne rajta. Hosszú szűke haja van és mese szép arca, akár egy porcelánbaba. Minden kislány rá akar hasonlítani, leginkább karácsony idején. Sznyegúrocske, gyere be, mert hamarosan indulunk. Anya kiabál ki az ajtón, tovább szögdelek a süppedős hóban. Szeretem a frissen hullott havat, szeretem, ahogy ropog a talpam alatt. Imádom a hatalmas és csillogó hópelyheket. De leginkább hóembert szeretek építeni a húgommal. A tél gyönyörű, hideg, de gyönyörű. A világ fehérbe borul és csillog a szikrázó napsütésben. Sznyegúrocske! Hallom ismét anya kiabálását, mire nevetve felé fordulok. A papi és a mami már vár minket, ugye nem akarunk elkésni? Nem! <gül> Hangosan nevetve futok anya felé. Lehajol és kitárja a karját, így szó szerint az ölelésébe szaladok. Szorosan magához ölel, és megpuszíja a hideg arcomat. Egy forró csoki indulás előtt. Jöhet! Anya elmosolyodik, majd feláll a karjában velem, és bemegyünk a házba. Miléna, hova tettem a sapkámat? kérdezi apa, közben körbefordul. A fogasom a sálad alatt. Anyuci, anyuci, hol van a kék színű manó sapkám? Kiabálja Valentina hangosan. A kiskomót tetején a táskám mellett. Anyától bármit kérdezhetünk, ő mindenre tudja a választ. Letesz, majd leveszi rólam a kabátot, a sapkát, végül a sálat. Ki kér egy finom forró csokit indulás előtt? Én, én, én! Valentina sikoltozva beszaladt a konyhába. Én is beszállok. Apa átölel el minket jószorosan. De hideg valakinek az arca rám néz. Csak nem hópejheket kergettél? Azokat nem is lehet megfogni, mert elolvadnak a kezedben vág közben turcásan Valentina. De! El lehet kapni őket, és ha kesztyű van a kezeden, akkor nem olvadnak el azonnal Nem beszekedünk, lányok! Anya megrovón ránk néz. A szeretet ünnepén főleg nem. A rossz gyerekek bizony nem kapnak ajándékot. Trojka paci messzire elkerüli a házunkat. De mi jók voltunk, igaz, anya? Izgatottan teszem fel a kérdést, amire úgy is tudom a választ. Jók voltunk. Jók bizony. Viszont most, anya leteszi a földre, elkészítem a forró csokit, aztán indulunk a mamiet és a papírt. Miután anya elkészítette az incsi-fincsi forró csokit, és mindenki megitta, Beültünk az autóba és elindultunk. Útközben a húgommal, Valentinával azon tanakodtunk, hogy idén vajon milyen ajándékot fogunk kapni. Valentina nagyon szereti a babákat, rengeteg van neki. Én a dínókat szeretem. Az első dínom olyan picike volt, hogy elfért a tenyeremben. Aztán mindig, mindig nagyobb lett. Megkérdeztem anyát és apát, hogy mikor nézhetem meg a filmet. A gyuraszikosat, amiben benne vannak a kedvenc dínóim. Hosszú nyakú, az önevét mindig elfelejtem. Blue, a raptor, erős T-rex és a fehér dínó, ő a kedvencem, az Indominus Rex. Mert tudom, hogy van a dinókról olyan film, amit a felnőttek szeretnek. Anya a fal mellé állított, ahol minden évben beszoktuk jelölni, hogy mennyit nőttünk. Elővette a dínós matricás üzetemet, kivette belőle az egyik kedvenc dínómat, majd jó magasra felragasztotta, és azt mondta. Amikor a fejed búbja eléri a dínót, akkor megnézheted te is a filmet. Csalódottan néztem fel, mert bizony addig még nagyon sokat kell nőnöm. De anya megígérte, ha felnövök, megnézhetem a dínós filmeket. A rádióban karácsonyi dalok szólnak. Valentina hangosan énekel anyával együtt. Apa és én kifelé bámulunk az ablakon. Ahogy előre fordulok, meglátok egy hatalmas kamiont felén közeledni. Az út nagyon csúszós, a hó megállás nélkül szakad. Drágám, lassíts! Apa megszorítja anya kezét. Jól van, nyugodj meg, nem megyünk gyorsan! Válaszolja anya, közben olyan erősen markolja a kormányt, hogy fehérek lesznek az újai. A karácsonyi zene hangosan szól, Valentina folyamatosan énekel, a kamion pedig egyre közelebb és közelebb kerül hozzánk. A következő pillanatban égtelen sikoltás, ami nem tudom, hogy anyáé vagy az enyém. Anya elrántja a kormányt, És az utolsó, amit látok, a feneketlen sötétség, És az utolsó, amit hallok, egy hangos csattanás, És vérfagyasztó sikoly. Még mindig hallom a karácsonyi dalt, És még mindig minden sötét. Éles fájdalom hasít a fejembe, A szememet nem bírom kinyitni. Minden végtagom elnyedtem pihen a testem mellett. Nem tudom, hol vagyok. Érzéketlenné váltam. Próbálok koncentrálni a karácsonyi arra, de megzavar valami tompa a pittyegés. Próbálok nyelni, de nem tudok. Valamit érzek a torkomban. Mint ha meg akarnék fulladni. Az ujjam talán megmozdul, ami valami puhán pihen. Dünnyögni kezdtek, ami erős fájdalommal jár a torkomban. A levegőt zihálva veszem, majd valaki megérinti a kezemet és finoman megszorítja. Anya, próbálok koncentrálni, felülkerekedni a gyengeségem, de nem tudok. A testem nem engedelmeskedik. Nyugodj meg. Egy nagyon mély férfi hangot hallok. Ez nem apa hangja. Az ővé olyan megnyugtató. De ez, ettől félek. Minden rendben lesz, most már biztonságban vagy. Érzem, hogy megmozdul a szemhéjam. Látni akarom a bácsit, akinek a hangját hallom. Tudni akarom, hol van anya. Apa és a húgom, Valentina. Nem akarok most már karácsonyi zenét hallgatni. Soha többé nem akarok. Hirtelen erős támad, ahogy megpróbálom kinyitni a szememet. Egy sötét alak rajzolódik ki. Az arcát nem látom, de tudom, hogy itt van mellettem. Érzem, hogy megszorítja a kezemet. Erős vagy. Anya! Megpróbálom kimondani ezt a szót, de talán csak a fejemben sikerül, mert a szám nem engedelmeskedik, a torkomra for, a semmi bevész. Pihenned kell, ha felépülsz magammal viszlek. Nem tudom ki ez a bácsi. Azt sem tudom, hová akar vinni. A szemem lecsukódik, próbálom rávenni, hogy kinyíjon, nagy nehezen de még egyszer sikerül. A kép ezúttal tisztább és élesebb lesz. Aki mellettem van, nem az apukám. Egy idegen ember fekete ruhában, fekete szemekkel. Félek tőle. Felém nyúl. Becsukom a szemem, és összeszorítom a szemhéjam. Nem létezik. Ez biztos, hogy csak egy rossz álom, amiből nem sokára felébredek. Érzem, hogy végig simít az arcomon. Az érintése hideg és értes. Péhendj csak. Nem lesz baj. Az utolsó, amit magam előtt látok, a gonosz tekintetű bácsi arca, és az utolsó, amit hallok, mielőtt ismét magával ragad a sötétség, ugyanaz a karácsonyi ami magával ragadta a szüleimet és a húgomat.